Senyor Nojosa. Així n'aprenc a llegir més el català. Moció d'iniciativa de, de Catalunya Verde Sient per prendre mesures a l'actual corporació local davant la crisi econòmica actual. En José Antonio Nojosavera, major d'edat, amb domicili a efectes de citació i notificació a la localitat de Sient, carrer Unió número 14, i amb DNI 77, 725, 8 o 8D, com a regidor del grup polític municipal d'iniciativa per Catalunya Verde Sient, la present moció es fonamenta en les segons exposicions de motiu. En atenció a les circumstàncies socials i econòmiques del país, i de sa en particular, el fa necessària l'atenció a la població amb característiques determina determinades que el dificulten dificultin l'acompliment de les seves obligacions tributàries. Atès que estem passant una època de crisi que està fent canviar els models estructurals del país i que davant la conjuntura que és de desocupació, baixa consum, preus a la baixa, fa que les famílies hagin de prendre mesures d'austeritat, degut que el nivell d'ingressos i la desocupació creixent, entre altres, ha fet minvar la capacitat adquisitiva fent que provoca que les famílies esdevinguin més vulnerables econòmicament. Atès que l'Ajuntament és la institució pública més propera al ciutadà, té de donar exemple a d'aplicar la rigorositat i l'austeritat pressupostària, així com intentar donar equilibri en l'economia de les famílies, Tón donat instrument per facilitar ajusts i e intentar que la pressió fiscal sigui la, la que més s'ajusta als temps d'incertesa econòmica que estem vivint. És per això que el grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Ver proposa el ple d'adopció del següents següent acord. Acord Primer, instar l'Ajuntament de Seyent a reduir la pressió fiscal mitjana, mitjana del Ciutat. Tón aplicar la congelació de la ordenances fiscal de l'any 2010. Segon, sol·licitar a l'Ajuntament de Sallent que facilita el fraccionament del pagament de rebuts IBI en quatre rebuts, impost de circulació i llicència d'abertura en, en dos rebuts. Tercer, demanar a l'Ajuntament de Sallent que congelen les despeses relatives a càrrecs selectes, grup municipal i personal eventual de confiança, sous, dietes d'assistències a òrgans municipal, etc. Instar a l'Ajuntament de Sallent a reduir la despesa de les partides de publicitat i propaganda, atenció protocolàries, defraunir mòbil festes ordinàries anuals que permetin alliberar recursos ordinaris per aplicar-los en mesura social i de suport a l'ocupació. 5. Demana a l'Ajuntament de Saient que es garanteixi la dotació suficient de treballadors socials i diplomats en educació social que cobreixen l'increment de les necessitats que sorgiran al servei social i permeti agilitzar l'aplicació de les prestacions garantides a la cartera de Servei social 2010-2011. 6. Sí, sí, instar l'Ajuntament de Sallena a racionalitzar la despesa en la contratació d'empreses extenes que fan la prestació de consultories i assessorament. 7. Sí, instar l'Ajuntament de Sallena a demanar una autorització cadastral a fi i a fet que els valors patrimonials tinguin una justa valoració en conseqüència amb el mercat. Setembre de... 29 setembre de 2009. Vale. Explicar una mica tot aquest... Eh en principi creiem que tal com està la situació econòmica a nivell a nivell de Catalunya, a nivell eh, del món i a nivell de Sallent concret, que és el que ve a dir la moció doncs creiem que l'Ajuntament de Sallent ha de prendre tota una sèrie de mesures perquè hi ha una situació social que esperem, pensem que l'any que ve encara serà pitjor i que hauríem de començar a prendre mesures més dràstiques i pensant, doncs, si us fiqueu en, en internet i cliqueu mesures local contra la crisi trobareu que hi ha tota una sèrie d'Ajuntaments a Catalunya que ja, es, que ja estan prenent aquestes mesures per afrontar tota una sèrie de, de situacions que es donaran a nivell local no és que des de l'Ajuntament solucionarem el tema de la crisi el problema de la crisi, perquè això no el solucionarem però sí que, crec que hem tenint la responsabilitat creiem que aquesta responsabilitat no la té només l'equip de govern sinó que també els grups de l'oposició tenim una responsabilitat pel fet de ser membres de la corporació local en aquest sentit ja el nostre grup ja, ja va presentar certes, certes propostes a l'Ajuntament que anaven una mica en, en aquesta línia si bé no, en la mateixa direcció paral·leles a aquesta línia quan vam presentar l'impuls per a la rehabilitació del bar de Sant Bernat i altres cinders del poble que era que teníem la possibilitat de convenis amb la Generalitat i amb els propietaris, rehabilitar certs pisos desocupats i en conveni amb els propietaris, el qual facilitaríem una mica el lloguer a un preu més assequible per a moltes famílies que creiem que estan necessitades d un preu assequible en el lloguer. Aquí es va aprovar la moció i l'equip de govern pues, eh, no l'ha posat gaire en marxa. Pràcticament no sabem què està fent sobre aquest tema, hi ha inclús famílies que, almenys el, el meu coneixement personal és que inclús han anat a la Generalitat a parlar d'aquest tema i la Generalitat ha dit, d'acord, però ha de ser l'Ajuntament de Seyent la el que, que mogui tot això, o sigui, teniu de ser mitjançant l'Ajuntament. Això em costa, no sé si vostè, senyor alcalde, té alguna notícia, però costa que ha hagut famílies que tenen pisos desocupats i estarien intentant de fer algun tipus de... De manera que això facilitaria més el lloguer a persones que estan necessitats al poble. Quan me vam plantejar el tema de la taula per fer una taula sobre la crisi, bé, bueno, tampoc va sortir el fet perquè semblava que això no era una cosa important. I ara que s'han de negociar, diguéssim, les ordenances municipals i tenem pendent a continuació vindrà el pressupost municipal doncs nosaltres al grup d'iniciativa pensàvem que com a mini s'hauria de fer un full de ruta clarificant amb un informe clar polític de què volem fer davant de la crisi a nivell local perquè hi ha, bueno, hi ha necessitats que creiem que són prioritàries o que caldria doncs, prioritzar certes qüestions que poden quedar en l'aire perquè perquè, bueno, perquè estem preocupats per aquest tema i no volem que quedin en l'aire. Estem parlant inclús de, de situacions alimentàries. Clar, que estem l'any que ve serà pitjor. Estem parlant de bancs d'aliments. A Barcelona s'ha creat un banc d'aliments que em sembla que a sa no sé el que farem sobre aquest tema. La realitat és que no hi ha gaire aliments, aquelles gent els demana. Aquesta és la realitat. Doncs, bueno, són qüestions concretes que... Que bueno que ens preocupa i per això presentem aquesta moció. Una intervenció per part de la CUP, senyora Anna Gabriel. Sí, nosaltres ja vam expressar el que pensàvem d'aquesta moció a la comissió informativa justament perquè hi van ser paraules meves, a mi em sabia greu enfrontar-me al regidor d'iniciativa en matèria de crisi perquè segurament coincidim moltíssim amb moltes coses relatives a la sensibilitat respecte als temes socials però el nostre entendre aquesta moció no és en absolut operativa per resoldre massa res eh? i el que jo ara explicaré, ja li vaig manifestar a la comissió perquè pensava que probablement seria una bona idea retirar la moció i treballar llaró d'una altra manera. No s'ha retirat, per tant, em toca explicar-vos perquè la CUP pensa que aquesta moció, doncs, no s'ajusta als objectius que pretén. D'entrada, l'exposició de motius planteja que la crisi està fent canviar els models estructurals de país i nosaltres entenem que si alguna cosa no farà canviar la crisi és el model estructural de país. És a dir, el capitalisme seguirà, les classes socials seguiran i les desigualtats també i, i injectarem diners públics als bancs i la liquiditat no arribarà, aquí ha d'arribar. És dir, que desgraciadament la crisi no porta a la revolució, sinó que aporta una perpetuació del sistema capitalista. Això per començar. Anem als acords, que és el que ens toca? Aprovar o no aprovar. Primer, ...reduir la pressió fiscal congelant les ordenances. Nosaltres vam dir que ens estem reunint per parlar de les ordenances i que, per tant, seria més efectiu plantejar les diferents opcions que té cada grup respecte a les ordenances en els grups de treball de les ordenances i no ara aquí, de pressa i corrent, amb dues línies, congelar les ordenances amb genèric, un cop més. Depèn per què no parlem de rendes, per què no parlem de bonificacions a qui les mereixi, per què no afinem una mica més fi un tema que és d'una gran transcendència justament perquè d'aquí ens hi van els ingressos de l'Ajuntament per l'any que ve. També per fer front als ajuts que necessitem eh, donar a qui se'ls mereixi Segon punt, sol·licitar fraccionament de pagament de rebuts Correcte, podríem estar a favor eh, de, que es pugui fraccionar en 4, diu, els rebuts de l'IBI i en 2 els impostos de circulació i llicència d'obertura perfecte, però entenem que això també forma part de eh, matèria d'ordenances per tant ens estem reunint per abordar aquests temes tindrem segurament un ple extraordinari específic per parlar d'això forma part entenem d'un altre espai de treball tercer, demanar a l'Ajuntament que congeli les despeses relatives a càrrecs electes personal eventual de confiança estem parlant de pressupostos. Per què no en parlem de tot això, també, que és prou complexa quan parlem de pressupostos? Entre d'altres, perquè mi tampoc em queda clar qui és el personal eventual de confiança. Això qui ho decideix qui és personal de confiança? Eh, vostè ho decideix la CUP, ho decideix l'equip de govern? o no ens posem d'acord perquè segurament no n'hi trobarem de personal de confiança com a tal en aquest Ajuntament. I és curiós perquè en una primera versió de la moció que ens va arribar el divendres, aquesta ens va arribar el dilluns, en el divendres, aquest punt tercer incorporava una altra una altra cua, que era rebaixar un 10% les retribucions dels del govern, però això, la versió que ens arriba el dilluns, ja no hi és jo vaig pensar que potser iniciativa havia pactat amb Convergència, i Convergència havia dit, els nostres sous no els toquis, però iniciativa em va dir que no que no anava per aquí, qüestió que la segona versió no parla dels sous de, dels de l'equip de govern, només parla de, de congelar eh, les despeses relatives la, als càrrecs electes i els grups municipals, així en genèric, en fi Instar l'Ajuntament, punt quart, a reduir les despeses de publicitat, propaganda, atencions protocolàries, telefonia mòbil, festes ordinàries primer, forma part de pressupostos una altra vegada, potser que en parlem quan estiguem treballant els pressupostos i segon, és un capítol de genèrics que jo tampoc no, em vull no ens volem posicionar eh, així, amb un genèric de partida de publicitat i propaganda potser ens hauríem de posar d'acord que estem parlant primer teleforia mòbil, així amb genèric tampoc em sembla que sigui la manera cinquè punt a demanar més treballadors socials i més diplomats en educació social. Això és capítol 1, això són pressupostos, veurem si arribem quan parlem del pressupost i veurem si volem prioritzar treballadors i educadors socials o volem prioritzar un altre perfil professional. Entenem també que això forma part d'un altre àmbit de treball. Sisè, racionalitzar la despesa pel que fa a la contratació d'empreses externes. El meu criteri de racionalitzar la despesa i el criteri de convergència i el seu probablement difereixi. Per tant, jo dient racionalitzar la despesa i prou, no estic dient res, perquè ells em diran que la seva despesa amb qualitat de prestació de consultories i assessorament, ja és racional. Per tant, aquest punt quedarà mort aquí i no haurà servit absolutament de res. I el setè punt, ja per acabar de, de, de brodar-ho tot, demana una actualització cadastral. Jo li vaig dir al senyor Inonjosa, dic, vostè jo no sé si és conscient de què vol dir una revisió de cadastre estar al capdavant del govern, jo sí, i en tot cas fa molt poc que en van fer una, que justament els rebuts encara s'estan actualitzant, eh? d'acord amb, amb la revisió que vam fer. Però que a més a més diu que per tal de que els valors patrimonials tinguin una justa valoració en conseqüència amb el mercat i jo penso que justament l'objectiu dels cadastres no, no és posar els valors d'acord amb el mercat sinó que passa per una altra banda passa per, per crear un valor oficial únic, que sigui homogeni i que, que s'apropi més a, a, al que correspon i no a les fluctuacions del mercat que són a vegades del tot injustes ho dic ràpid i corrents perquè jo penso justament que cadascun d'aquests temes el senyor Sensada fa un... un uns moviments que m'estan distraient una mica, perquè penso que justament darrere de cada punt eh, hi ha moltes coses a parlar, el tema d'ordenances és un dels plans més importants de, de l'any de, de, no? de, de la vida d'un ajuntament ple de pressupostos igualment, capítol 1 també, i en definitiva si vostès estan tan preocupats per guanyar liquidesa, per poder-lo oferir a les persones que ho necessiten jo m'he permès fer uns números no sé si vostès els han fet, però clar jo he comptat que ens estalviem si congelem com es planteja eh, la, el dineral que rebem els grups eh, municipals i els regidors. Si parlo només de l'oposició, és a dir, el que percebem les persones que no tenim tasques de govern, si congelem, eh, és dir, si ens quedem el que cobravem fins ara, ens està, és dit. dir, eh, per entendre'ns guanyaríem eh, 290 euros es pot jugar amb el percentatge, eh? pots aplicar un 2, un 4, però estaríem parlant d'entre uns 290 euros o uns 436 euros a l'any. En canvi, la proposta que ells plantejaven de reduir el 10% del que estan percebent eh, els electes que tenen responsabilitats de govern, eh, la xifra variava i evidentment estaríem parlant d'ingressar a la caixa de l'Ajuntament uns 9.530 euros que si a més a més afegim el que perceben com a grup municipal ens podíem eh, acostar fàcilment als 11.000. i Jo penso home, doncs per què no manteniu la proposta proposta que permet ingressar 11.000 i en canvi us conformeu amb una que ens farà guanyar 290 euros que vagi per davant que a nosaltres ja ens està bé congelar la dotació que rebem com a grup municipal, és a dir, 1.009 euros a l'any, la Q, rep ens podem quedar aquí, sense cap tipus de problema. No estic reivindicant que se'ns augmenti a nosaltres la dotació. El que estic volent fer veure és que ni tan sols a nivell numèric ens sembla que les propostes eh, s'han racionalitzat massa. No m'allargo. Mm, només dir-vos que, que no per presentar més mocions a vegades es guanya amb efectivitat, que que a vegades hauríeu d'escoltar quan us diem està perfecte però treballem-ho i no ens discutim al ple perquè a més a més les esquerres no hauríem d'estar per això però evidentment si no ens feu cas i tireu pel dret doncs nosaltres ens toca expressar la nostra postura Alguna intervenció per part del grup socialista senyor Manuel Vents? Bueno, avui som 12, no? És una llàstima 12 residents. Bien, no. eh, jo li volia fer una pregunta al senyor Hinojosa no? Bien, vostè, tal com s'ha dit aquí m'estava barrejant ordenances i pressupostos que millor hauria d'anar tot junt perquè potser seria bo saber per volem els calés abans d'aprovar-los no? i tindríem una referència dic, pugem o no pugem els impostos en funció de com els volem gastar bueno, amb això seria una reflexió no? per què primer aprovar ordenances i després pressupostos mm, clar jo si aprovo uns ordenants i si se'ls pujo i després me'ls gasto amb unes altres coses més pogut dir, t'has equivocat no tenies que haver pujat a les ordenances no pujar els impostos perquè se'ls gasten amb coses que ja no havies fet no? quan dic jo vull dir Partit Socialista de Catalunya no? a l'agrupació d'aquí cellent primer toca els, les ordenances jo la pregunta li faig si sortís a aprovar aquesta moció vostè aprovaria les ordenances ja o ja en tindria prou o no? perquè si no potser no, no cal aprovar l'ordenança perquè si després poder, ai, no aprovar la moció si després tampoc aprova les ordenances llavors és una mica caòtica no, aquesta moció Dic, aviam, jo puc aprovar-li la moció perquè em pot arribar a semblar just i fent unes esmenes eh, corresponents aprovaríem la moció però llavors arribaríem al ple extraordinari d'ordenances i havent aprovat la seva moció tampoc aprovaria les ordenances no? llavors esclar, és una mica queòtic la pregunta que jo abans de discutir-li aquesta moció és si aprovo aquesta moció aprovarà les ordenances llavors anem a parlar del ple, anem a parlar de pressupostos li fa la mateixa pregunta si li aprovem aquesta moció vostè aprovarà els pressupostos perquè s'està avançant a tot llavors si se'n contestés que sí llavors diria bueno però si vostè es compromet a aprovar les ordenances, els pressupostos jo voldria posar-hi unes esmenes aviam si serien capaços d'aprovar o no entre tots els grups que hi ha aquí no? per això és una llàstima que siguem 12 perquè segurament, i dic segurament a l'equip d'Oberta i Ramà no, i de la majoria m, relativa, doncs en té prou no? eh, és molt complicada aquesta emoció perquè jo li podria dir escolti, aviam, vostè diu les taxes, m, doncs no augmentar les taxes, no? els impostos i taxes i dic, taxes com l'aigua, taxes com les escombraries, taxes com la residència, tampoc les augmentem aquestes, taxes que són serveis que són deficitaris totalment i hem d'arreglar algun dia, o es només només d'impost de l'IBI, um, totes van al mateix sac, clar, llavors és complicat això, eh? vull dir, se'm veu molt complicat per mi. No? Ara, si estem dient, amb el supòsit que vostè aprovaria ordenances i pressupostos, jo li demanaria doncs, que dintre d'aquest primer punt eh, poguéssim revisar el que són les taxes o tarifes no sé si són taxes o tarifes ja de l'aigua, de les escombreries i de la residència i les altres ja m'està bé, ja estic de favor si vostè, jo faig aquesta esmena no? llavors arribem al segon punt que diu que es fracciona el pagament del rebut estic d'acord amb el segon punt arribem al tercer punt i diu doncs que es congelin les despeses relatives a càrrecs d'elèctric, repeteixo el mateix però tornar a repetir perquè si no em perdré no? i bueno això li recordo que l'any passat el PSC va ser una de les condicions perquè s'aprovessin els pressupostos no? llavors en aquell any doncs, l'increment que havia previst jo crec que era un 3% a l'IBI no? de l'any 2009 que al final ha acabat amb 1 l'IBI, l'increment de l'IPC que tenim de l'inflació que tenim prevista per l'any 2010 és l'1,5 bueno, ens assabirem un 1,5 dels sous ja m'està bé, això a si és igual, mira l'accepto també, estic d'acord amb vostè arribem al quart punt estem parlant amb el supòsit que vostè provés ordenatges i pressupostos eh? Vull dir... el quart punt que ens demanem reduir la despesa per... vale, també m'està bé perquè és molt generi però bueno, podríem arribar a entendre que és telefonia mòbil eh, necessària la que no és i podríem arribar, també l'hi aprovaré estic d'acord amb vostè arribem al sisè punt no, sisè no? Estem amb la racionalització, em sembla? No, treballadors socials, també estem d'acord, perdó, treballadors socials augmentem la, la plantilla i posem tot el que calgui i el que ens toqui, el que ens pertoqui, que entenc que posa aquest punt, no? Estic sí, d'acord amb vostè. I arribem a la racionalització de les despeses de contractació d'empreses externes que fan la prestació de consultories i assessorament. Què vol dir racionalització, senyor Hinojosa? ni fotem una xarxa i deduïm un 40% les, les d'aixòs o no Vull dir escolti, tot el que són consultius d'assessoraments, un 40% menys posem-li un número doncs jo també estic d'acord amb vostè Molt bé. i racionalitzem del cert ja disminuïm a la bèstia, llavors arribem al setè punt i al setè punt sí que no li puc estar en favor Però al setè punt vostè està dient que fem una actualització cadastral, una actualització cadastral que si no recordo malament es va fer fa 5 anys no? 5 anys, eh? 5 anys. Jo, crec, jo crec que si fem una actualització del catastre després de 5 anys segons els números que surten a la premsa i que es, estaríem igual sortiríem els mateixos que fa 5 anys ara, perquè amb els 5 anys va pujar molt i ara ha baixat i estaríem al mateix valor i ens gastaríem una pasta perquè val una pasta fer un catastre una pasta, una feina i crec, crec que ho podríem discutir, jo crec que numèricament estaríem al mateix punt Llavors, amb això li demanaria, home, deixem-ho estar aquest punt, l'anul·lem i ja ens el mirarem l'any que ve, no?, perquè si veiem que això baixa molt més i que els preus de pisos baixa molt més i que el preu del terreno baixa molt més llavors podem fer una actualització de catastre. doncs clar, jo abans de votar-li o no votar-li vull saber si les esmenes que jo li he presentat de les tarifes o taxes que he dit al començament, vostè està disposat d'acceptar-les i després si vostè votarà o no votarà a favor de les taxes, perdó de les... Eh, ordenances i dels pressupostos perquè si no, no servirà de res tot aquest esforç simplement li demanaria eh, fer aquestes preguntes i ja està Alguna intervenció per part d'Esquerra Republicana? Senyor Andorrà Sí, a veure no reiteraré ja el que s'ha dit perquè crec que seria repetir-ho però sincerament jo, jo, jo entenc l'esperit del grup d'iniciativa de Catalunya Verge jo crec que en moltes coses ens posaríem d'acord. S'ha vist clar que hi ha uns punts que segurament ens posaríem d'acord. Però una mica agafant el fil de, del principi del ple, no? se'ns ha portat aquí un, un punt, que era el segon, que era proposta d'aprovació inicial del reglament de la Junta Local de Seguretat de Sallent. Ostres, per què no ho discutim i ho parlem? Deixem-ho sobre la taula perquè segurament hi haurà mesures que les podem arribar a acordar i concretar i possiblement es pugui arribar a un consens i ha altres punts que segurament no ens posaríem d'acord perquè crec que no difícilment pugui ser així sí. jo l'emplaço això perquè crec que l'esperit és bo i i si volem ser constructius doncs hem d'anar per aquest camí sincerament aleshores jo no, no entraré a rebatre els diferents punts l'emplaço això deixar-ho sobre la taula i en parlem i segurament que de quin podrem treure almenys un parell o tres de punts senyor Serra Malera Bé, nosaltres també per no reiterar-nos en, en les intervencions de la companya de la CUP i, de la, i del company del PSC i en línia amb el que ha comentat el senyor Andorra, eh, tampoc entrarem a debatre punt a punt, també demanaríem que es deixés sobre la taula perquè entenem que, que sí que és cert que, que l'essència d'aquesta moció obre un, un espai de debat un espai de debat que, que entenem que, que el que podem fer és anar-lo avançant i anar-lo concretant doncs, el proper dimarts, amb la propera reunió que tenim d'ordenances per exemple, i quan comencem a afrontar el tema de pressupost hi ha qüestions que òbviament si ara les votéssim també com deia el senyor Manel Bens eh, ens, ens, ens cortarien ja qualsevol mm, moviment que es vulgués fer a nivell d'ordances doncs, i posteriorment a nivell de, de pressupost estem més per exemple no tant per congelar IBIS sinó per establir unes mesures que realment bonifiquin aquelles rentes més baixes, aquelles famílies amb problemes, però que, escolti, en qualsevol cas, el funcionament ordinari de l'Ajuntament ha de seguir funcionant. Hi ha una sèrie de, de, de serveis que són deficitaris que s'hi ha de posar a mà. Uh, no podem anar arrossegant aquests, aquests dèficits uh, molts anys. Els propis ingressos que venen per altre tipus d'activitats de l'Ajuntament també baixaran. I entenem que, per exemple, una proposta com aquesta, de congelar-ho tot el sí pel si, sí, doncs no, no porta enlloc, no? Entenem més que hem de participar tots conjuntament en, en, en, en aportar idees doncs, per beneficiar, doncs, això que comentàvem, no? rentes baixes, famílies amb, amb problemes i que realment puguem fer doncs que l'Ajuntament a nivell financer sigui sostenible, eh, tot i ser sensibles amb la, amb la població. Bé, no, no, no m'extendré en qualsevol cas el que dèiem, no entrem a debatre o a comentar aquests, aquests set punts que tenim aquí sobre la taula, i per tant reiterem la voluntat aquesta de deixar-ho sobre la taula, fer lo servir com a full de ruta i anar fent aquestes aportacions que estan plasmades en aquesta moció en les properes reunions d'ordenances quan pertoquin i en, el, i en les de pressupostos que miraran a, a, a continuació Senyor Nojosa Aviam eh, primer lloc eh, entenem doncs, que cada grup té la seva opinió em referiré a l'opinió del senyor primer del senyor Valentí Manuel Vell que quan diem de congelar les taxes tampoc som taxativament radicals Aviam, entenem que podria haver, podria haver certes modificacions això de congelar les taxes i quan parles de que si iniciativa si s'aprova la moció aprovaria les ordenances si les ordenances i el pressupost van en la línia de fer un full de ruta que s'acordi que això serà un canvi de tendència en el que és afrontar la crisi, afrontar aquesta situació que tenim, on hi ha austeritat pressupostària o, o gasto diguéssim, gasto de l'Ajuntament on poden haver una valoració real dels ingressos que tenim i si ens falta diners cap a on hem de prioritzar coses que a vegades en el pressupost no s'han prioritzat, que continuen de, de tens enrere i gastem coses que ens sembla que són Eh, no són necessàries i va en aquesta línia i després que iniciativa faci tota una sèrie d'esmenes doncs millor aprovaríem les ordenances i el pressupost, per què no? si creiem després d'una sèrie d'esmenes i, i després d'analitzar la situació que, que estem plantejant aquí de fer un full de ruta realment afrontar aquesta situació que puguem tenir, no aquest any sinó que l'any que ve que pot ser pitjor, doncs millor per què no podem aprovar les ordenances per pressupost, crec que és una lògica que podria ser això estarà en funció de tot si s'aprovés la moció que aprovarien les ordenances i el pressupost, potser no perquè si, si després de tot el debat no va en la línia que pensem nosaltres pues no l'aprovarem, això és el que vull dir M entens. bé, com que una majoria del... nosaltres el que volem és que es faci que aquest debat pugui continuar en les reunions de les ordenances i del pressupost i el que intentàvem és doncs pues, Pues, d'alguna manera eh, incidir doncs que creiem que hi ha una situació de que, de que és excepcional i que hauria d'haver tenir-se en compte d'aquesta situació com que la majoria del ple està demanant donc que deixem la moció sobre la taula pues respectant- una mica el caràcter democràtic del ple pues la deixarem a sobre la taula perquè es pugui parlar en les, les següents reunions que farem de les ordenances i del personal Bé, gràcies, en tot cas suposo que no hi ha cap més intervenció sí? Ah, bueno, d'acord, d'acord en tot cas ha hagut una petició però... senyora Anna Gabriel no, no, no sí, home, però en el moment en què demana ell mateix, que seria de demanar per algun grup deixar se a la taula el debat procedir a votar, però no. acabem de fer la ronda d'intervencions, senyora Anna Gabriel Sí, és que a mi m'agradaria puntualitzar que nosaltres ja vam demanar deixar-ho sobre la taula de la informativa del dilluns eh? vull dir que aquí on s'apunta ara Convergència i Esquerra que quedi clar que nosaltres ja vam din aquell moment de deixar-lo sobre de la taula perquè nosaltres acostumem a dir les coses si podem a la mateixa informativa a eh? vegades no hi ha prou d'informació i no tenim elements doncs, per, per valorar la nostra postura però si podem ja anunciem quina serà la nostra postura això vull que quedi clar eh, segon mm, aviam el punt primer, senyor Hinojosa, és absolutament taxatiu, és a dir, no és relatiu i no és relativa la taxativitat. Instar a l'Ajuntament a reduir la pressió fiscal mitjana del ciutadà, tot aplicant la congelació a les ordenances fiscals de l'any 2010. Punt això no deixa marge, no, ja ho és a dir nosaltres quan votem una moció vaja, jo crec que si la gent estigués al meu lloc intentaria ser molt conscient de què vota i no de dir, no, però ja ens enteníem el que volíem dir no, no, és dir, això és un plenari això és documentació que després forma part d'un acte que és oficial que la gent pot mirar i a nosaltres ens faria vergonya eh, després no ser sé, curosos amb el que hem votat és dir, per nosaltres el primer punt diu una cosa molt clara i no entenem que després es digui que, bueno, que és relatiu que ja en parlaríem això no és el que posa al primer punt i el primer punt té un missatge molt clar i acabo eh, és clar que la majoria del plenari li demana deixar-ho sobre la taula això ja es veia venir, és dir, ja es veia venir que aquesta emoció no prosperaria, eh? no costava massa d'imaginar, però el que a mi em molestaria ara és que en una propera llista d'emocions presentades per iniciativa es digués és que iniciativa va presentar tot un paquet de mesures en contra de la crisi i els grups municipals ho van voler deixar sobre la taula Dir, això em sabria greu, perquè nosaltres som els primers que estem disposats a parlar d'ordenances, de pressupostos, de crisi, d'ajudes, d'assistents socials, d'educadors i del que convingui, des d'una perspectiva absolutament d'esquerres i amb el que segurament eh, hi coincidiríem en un percentatge molt elevat. El que passa que no és el lloc, això no és una taula de treball, això és un plenari, i la taula de treball eh, ja li vam dir el dilluns que l'engeguéssim a partir del mateix dilluns. Per tant, demanaríem que no s'utilitzin mocions mm, per objectius diferents als que traspuen. perquè si vostès el que volen és engegar una taula de debat es presenta una moció que diu que s'engegui una taula de debat, i és molt simple i li votarem a favor, i direm estem d'acord però no intentin a partir de la taula del debat imposar-hi altres punts que després els hi permetin dir que hem votat en contra d'una bateria de, de propostes en contra de la crisi perquè insisteixo, ens a faria greu crec que ha quedat molt clara la nostra postura una altra intervenció, però per... no, en tot cas ja li deixem un altre torn extraordinari. Uh, alguna altra intervenció, senyor Manolins? Sí. No, no, socialista? és que... Aviam, eh, eh, aquesta moció que ha presentat Iniciativa per Catalunya és que és una moció, vull dir... És molt forta, aquesta moció. És una moció, per això jo li diria si vostè, llavors, si vostè, jo li aprovo o s'aprovés aquí... Jo, el meu vot sol no sabés per res, no? Si s'aprovés això aquí, en aquest ple... Eh, amb tot el que demana vostè jo crec que hauria d'aprovar les ordenances i hauria d'aprovar els pressupostos perquè està limitant els ingressos del pressupost i està limitant totes les ordenances ja. Clar, vull dir, no augmentar les ordenances cap impost automàticament quan fem el ple d'ordenances vostè que votar a favor perquè ja li hem dit que sí evidentment si vostè més acceptat les esmenes que si jo li demanat perdó jo no, el plenari, etc. etc etc. però a més a més és que els pressupostos també ja els està limitant molt perquè amb la quantitat d'ingressos que tindrem l'any que ve, per desgràcia, vull dir, quasi bé no hi haurà molt més marge de fer gran cosa més que pagar el grup 1, que és un grup preocupant 100%, i quatre coses més, no? Llavors... Si ens està demanant doncs, que es limitin totes les despeses d'aquest sector, d'aquesta, d'aquesta, d'aquesta d'aquesta altra, i que no hi hagi ingressos, vull dir, quasi bé, segur que discutint quatre coses, tenim una aprovació de pressupostos feta, no?, la qual a mi em semblaria molt interessant, eh? vull dir, no ho dic com a crítica, eh? vull dir, així ja no podien podria, no hauria d'aprovar-lo jo, que sempre és el mateix tonto que el vota i que l'aprova, no?, eh? però, bueno, és que el que és, és que podríem aprovar una moció i després diu, no, jo l'aprovo perquè vostès estan a les antípodes meves però ja hem aprovat aquesta moció fantàstica que és el que vostè volia, no? Però això li demanava aquest tema, no? Era molt clar i català, perquè l'emoció és d'un calatge que aquí podem estar discutint aquesta moció, si realment ens la en sèrio durant tres hores, no? Perquè fem taxa per taxa, taxa per taxa que les porto aquí, aquesta també, aquesta no aquesta sí, llavors jo crec que és una mica fort i no aprengui això com m'ho dic, és una oportunitat política que vostè pensa, escolta, i aquesta emoció perquè si no sóc el primer hem demanar que no s'apugin el sou, que no s'apugin els impostos jo crec que aquesta emoció va amb un aire realment d'oportunitat polític, senyor Hinojosa, ja està, no res més Una altra intervenció per part de d'Esquerra Republicana senyor Andorrà Sí, primer de tot, doncs agrair que doncs això, que hagi la mà dels altres grups i que que puguem discutir d'una forma més tranquil·la a Planera i a tots aquests altres punts eh? perquè realment és que no, no, ja s'ha dit tot, sincerament uh, gràcies senyor Saramalera senyora Cossa per ploure ja sí, volia contestar algunes coses perquè, perquè bueno, aviam aquí en, en, en diferents plans municipals s'ha criticat a l'equip de govern que feia informes necessaris que es gastava els en informes innecessaris. S'ha criticat del que el senyor alcalde feia molts viatges i es gastava els calés en viatges, després d'aprovar el pressupost. S'ha criticat de que hi havia molts assessors, que són persones més o menys de confiança, és a dir, és que així no podem anar bé a l'Ajuntament de Sallet. S'ha criticat de que el pressupost anterior, o les, o les taxes, que, que havien augmentat un 5%, tot això s'ha dit. dit després d'aprovar el pressupost i s'ha criticat aquí en aquest ple per tant, degut que després que s'aproven els pressupostos, les taxes ens donem compte que l'Ajuntament no funciona, el critiquem ara iniciativa fa una, una proposta perquè hi hagi un full de ruta i puguem prevenir totes aquestes qüestions, aprovem o no pressupost però que marca una agenda a l'equip de govern i és un escàndol, com quan es va fer la taula de la crisi resulta que la, la moció que va presentar a l'iniciativa l'exposició de motius no agrava la CUP, perquè no dèiem que la situació de crisi és per la merda del capitalisme i llavors deia que era una moció que tenia una exposició de, motives, de motius socialdemòcrata deixem la moció sobre la taula i la, i la taula de la crisi es va anar a nòrit, perquè es va rebentar per una part perquè l'equip de govern semblava que no tenia gaire clar el que tenia de ser la taula de la crisi i per una altra part ningú va tenir interès si podia fer o no es podia fer malgrat que la CUP estava d'acord de que es presentés la moció i vam dir no fem la moció si estem d'acord en fer la taula va durar una reunió perquè no ens vam posar d'acord per tant possiblement la moció és molt complicada jo no dic que no sigui complicada però no estem ni oportunisme polític ni coses d'aquesta, estem plantejant una cosa que ens sembla que abans que és faci la discussió es tingui en compte tota una sèrie de punts, que em digui vostè que potser les ordenances les ordenances tenien de, sempre que sigui possible, podríem haver posat això i no les ordenança fiscal i, que, i que, per, que pot ser que sigui radical aquesta expressió no ho dic, que no ho sigui, millor sí però bé, bueno, tampoc és tan descabellat que es presenta aquesta moció davant de la situació que tenim perquè després diem que s'han aprovat uns pressupostos unes ordenances, que hi ha un 5% d'augment I, i, i per què diem que es congelin? perquè, perquè l'IPC ha, ha baixat molt més i estem ja l'any passat ja vam fer un augment superior perquè el l'IPC no va arribar a l'IPC previst i va ser molt inferior i entenem que aquest any això s'ha de tenir en compte perquè ens vam passar molt sí, sí, perquè inclús no la no. Federació d'Associació de Veïns senyor de Barcelona... No José, senyor Ina no José, ja eh, hem fet els torns respectius era per cloure, no ens faci ara aquí un míting, que en tot cas ha fet una proposta de que quedés la moció sobre la taula i em sembla que la, de, de la resta de grups eh, hi ha hagut l'esperit de, de recollir els objectius que que busquem marcaven aquí doncs en tot cas procediria ara en aquests moments a doncs, procedir a la votació de si es deixa sobre la taula o no eh? Procedim a la votació. Vots a favor de deixar la moció d'iniciativa sobre la taula? Vots en contra? Eh, perdó? Era d'abans. Ah, vots a favor. Doncs eh, aprovat per unanimitat, deixar lo eh, sobre la taula i, evidentment, en els debats d'ordenances de, de que ja s'estan portant a terme i de pressupostos que vindran en posterioritat, ja tindrem ocasió de poder debatre aquestes qüestions. I passem al segon punt de l'hora del dia, que és eh, seguiment i control. Senyor secretari... Sí. Decret d'Alcaldia número 467 que en la seva part resolutiva diu primer contactar la senyora Iudic Comelles Casals com a auxiliar a administrativa d'intervenció des del dia 16 de setembre d'enguany fins al dia 15 de setembre del 2010 per tal de portar a terme l'aplicació de la nova normativa comptable sobre l'estructura pressupostària del pressuport i fer front a l'augment de gestió comptable derivada de noves subvencions rebudes per a l'execució de nous projectes entre d'altres Decret d'alcaldia número 468 que en la seva part resolutiva diu primer contactar la senyora Laia García Mas per substituir a la senyora Rosa Maria López en procés d'IT des del dia 9 al 30 de setembre i la senyora Maria Ana Martín Fernández per substituir a la senyora Rosa Llorente des del dia 15 al 28 de setembre en període de vacances. Decret d'alcaldia número 503 en la seva par resolutiva dioprime y contratada a señora Mercedes Lima Rocha como ciudad de ayeretría, pero a la señora Manuela Méndez querido en período de vacances desde el día 1 al 18 diputado de octubre. Y la señora Sandra Rudo Cano, como detalladora, pre sustituir a la Señor Rosa María Lorente Núñez en procesés de ITE a partir del 2 de octubre fins a la seva finalización. Te creo que el día número que la seva part resolutiva diu primer contactar a la senyora Josefa María Fernández Fernández com a ajudant de cuina a la residència municipal a partir del dia 3 d'octubre del 2009, data que comença la jubilació de la senyora Ana Jiménez Sánchez fins al dia 2 d'octubre del 2010. Resolació o decret d'alcaldia número 494 que en la seva part resolutiva diu primer que durant l'ascència temporal entre el dia 28 de setembre al 3 d'octubre del 2009 amb dos inclosos la totalitat de les funcions de l'alcaldia s'han assumides transitoriament per la primera tinent d'alcalde senyora Ana Maria Fernanda García que substituirà en caràcter l'alcaldessa siental al titular I sentència número 179/2009 del Judicat contenciós administratiu número 4 de Barcelona que en la seva part al fallo vas estimar el recurs presentat per l'empresa constructora Marrisal a uh, Aquest contenció venia bueno, per una llicència d'oble sol·licitada que va ser denegada i va ser la causa del motiu del recurs. I aquí, bàsicament el problema que havia era d'alçades que no complien la normativa i per això es va denegar i el, el, bueno, el jutge ha donat la raó a l'Ajuntament de Sallent. I sentència número 704 del Tribunal Superior de Justícia a la sessió tercera és l'apel·lació que va fer l'any passat Red Sol. A la... Això va ser perquè havia la llicència d'obres i també hi havia la... una llicència d'activitat. Llavors, com l'Ajuntament al seu dia va declarar caducada la llicència ambiental, i a amb motiu d'aquesta caducitat de l'anterior la... llicència ambiental, doncs va revocar la llicència que anteriorment havia concedit en primera instància el, el tribunal perdó, el, el judici de la Constitució va donar la raó a l'Ajuntament de Seixent i en aquest cas l'apel·lació doncs en confirma la, la sentència en primera instància ja està Alguna qüestió sobre el tema de seguiment i control? No? Procediríem al següent punt de l'ordre del dia que és precs i preguntes va quedar una pregunta pendent de l'anterior ple la senyora Ampar Arenas Bona nit a tothom Uh, més que una pregunta és la referència que fa la senyora <coughs> Perdó. Mireia Cortès en irregularitats que durant aquest estiu sobretot en el mes d'agost uh, s'han comès en algunes juntes de govern i sobretot en alguns dictaments o en alguna documentació portada en les mateixes juntes de govern concretament algunes, algunes d'aquestes irregularitats en el mateix ple i van ser contestades però va quedar pendent Uh, concretament una irregularitat segons uh, Mireia Cortès però en representació evidentment d'Esquerra Republicana uh, d'una aprovació inicial que és de uh, en la Junta de Govern del dia 11 d'agost per fer un dipòsit i un grup elevador i per donar subministrament d'aigua potable al sector de Sarraïma llegeixo la pregunta que va fer la senyora Mireia Cortés i és que considera correcte portar els serveis a llocs on sigui necessari, però que aquest diposi s'ha d'instal·lar en una zona del cementiri però resulta que no es pot posar perquè el sector està considerat en el seu ús com a zona funerària o zona de cementiri. També resulta que l'informe del tècnic diu que l'aprovació inicial del PUM sobre la possibilitat d'usos i de la qualifica com un equipament polivalent ampliant els usos permesos. El grup d'esquerra no entén com ara es pot fer un informe tècnic basant-se en una aprovació inicial d'un ple de donació que no està aprovat i que potser no s'aprovarà. Que no es pot fer un informe tècnic d'acord amb un pla que no està aprovat i també que l'aprovació inicial del PON contempla la possibilitat d'ampliar els usos com a equipament polivalent, però que aquest equipament tampoc semen la instal·lació d'aquest dipòsit. També la senyora Mireia Cortés eh, fa referència i afegeix que l'informe tècnic diu que avui s'han or donat ordres des de l'equip redactor del PON perquè ubiqui una zona de serveis en el sector on es vol instal·lar el dipòsit no entenc com els serveis jurídics i tens han deixat passar aquest fet bueno, eh, en referència al que acaba de dir, que és una mica el resumen de la, de la seva intervenció hi ha més referències en, en front a aquestes irregularitats i aquestes incongruències només cal dir que eh, bé, també fa referència que no només en, aquest, en el ple anterior faria referència a irregularitats que està cometent l'equip de govern amb aquestes juntes de govern sinó que en els diferents plens ens anirà aportant més informació Eh, només es fa una petita referència abans de donar les explicacions oportunes a aquest ple i és que constantment anant o, o intentar defendre's de les, de, de les acusacions, pues, no costa res perquè es miren els expedients es miren aquestes irregularitats que es posen manifestes en aquest plenari i es dona la, la contestació d'acord amb, amb la documentació que es té al respecte la intenció de l'equip de govern i la intenció d'aquest ajuntament en col·laboració amb aquestes juntes de govern Mai és la intenció de cometre irregularitats. Evidentment som humans i podem errar, però en aquest cas, i ara les explicacions que donaré, no hi ha cap incoherència. Aquesta portada d'aigües i, i la col·locació d'un dipòsit és necessari per la portada d'aigües en el sector de Sarraïma, on s'ha de donar un servei, un servei públic necessari i que, a més a més, és bàsic. Això està articulat a la llei i diu que qualsevol servei bàsic, qualsevol instal·lació per donar aquest servei, es pot efectuar, es posen dipòsits concretament en zones forestals, en zones protegides si és necessari és bàsic per donar portada d'aigües en un sector que no tenen o que hi ha una problemàtica. Referent a aquest àmbit de la legalitat que ens dona un avenic molt ampli un, un, un ventall perdó, molt ampli per poder donar cobertura a aquesta llicència, també dir que el, el, els serveis tècnics no van emetre un informe basant-se amb l'aprovació inicial d'un POM, sinó que quan tenim unes normes del planejament urbanístic de Sallent aprovades amb data 31 de gener del 2008 i que van, i que van caducar i tenim una aprovació, és la situació que en, que en els moments tenim en aquest ajuntament i tenim les llicències i tenim que tirar endavant les, les necessitats i tenim una, un POUM que està amb aprovació inicial però que està pendent de la provisional i de la definitiva i en tràmits. Lo que sha de verificar i això és una feina que a més a més ho regula també el el refors d'aprovació de, de, de, de llicències i de, i de projectes, és comprovar que aquest projecte, si s'està tramitant durant el procés d'un POM, quan aquest POM estigu completament aprovat i definitivament en funcionament, no hi hagi una incongruència o una incoherència amb aquesta llicència d'obres. Perquè? Perquè sí que és veritat que si, al revés de del que es proposava en aquesta pregunta, si eh, quan està col·locat aquest dipòsit hi ha una incoherència amb el planejament que quedarà en vigència a partir de la deprovació definitiva, això sí que seria i comportaria un problema. I que això sí que ho hauria d'haver tingut previst l'arquitecte amb el seu informe, que és el que fa i que reflecteix amb l'informe. Si es llegeix perfectament l'informe, en cap moment diu tampoc que l'equip de govern va donar ordres escrites a l'equip redactor perquè canviés eh, amb un equipament posar una zona d'usos o, o de serveis eh, això ja estava contemplat a l'aprovació inicial ja estava així a, a, a l'ús i, i un dipòsit per donar un servei no és una activitat i com no és una activitat l'ús en principi i tal com quedarà redactat en el POM i amb la seva execució d'aquesta obra que coincidirà més o menys en el temps quedarà completament eh, regulada així que d'irregularitats, en principi, eh, no n'hi ha cap. S'ha consultat amb serveis jurídics i, i s'ha contrastat tota la informació perquè no hi hagi alguna irregularitat dintre de totes d'aquestes mencions. Simplement, i tornar a reiterar que no costa res donar les explicacions oportunes de totes les coses que vostès eh, comproven amb les seves revisions que fan, és un ajut, poder revisar tota la documentació perquè segurament que en algun moment ens podem deixar alguna cosa que potser seria important i que ajuntar-la o esmenar-la també eh, seria convenient però en aquest cas no fa falta esmenar la documentació ni rectificar ni hi ha cap irregularitat només comentar-ho i si es vol més informació de les juntes de govern i es veu alguna irregularitat també també aniria bé que dintre del procés habitual del dia a dia ens ho puguin anar fent arribant perquè les puguem també revisar i simplement els altres punts que es van comentar segons he revisat el, el plenari i l'escoltat van estar contestades, com és el tema del camp de futbol pel senyor Saldoni i com és el tema del quin empresa realitzarà aquesta obra i processos que encara estaven pendents. Simplement, eh, afegir aquest, eh, aquest, eh, aquest punt, eh, aquest apartat, en el que en aquell moment era una mica enrebaçada la pregunta i no es va poder donar contesta. Moltes gràcies. Bé, en tot cas, eh, seguint el punt pregs i preguntes, per part d'iniciativa hi ha alguna qüestió? No? Per part de la CUP, senyora Anna Gabriel? Sí, diferents qüestions. Aviam, uh, en primer lloc fer una puntualització i és que ens sembla una vegada més que tenim un ple bastant buit de contingut, de part d'emocions presentades per l'oposició o bé que han vingut de destins diversos de, de contingut pròpiament només divia dos punts i ens sembla una mica però, pobra, és una observació tampoc esperem resposta al respecte Uh, hi ha un tema lligat amb la inauguració del parc fluvial segurament eh, recordeu i alguns de vosaltres vau assistir-hi nosaltres com a CUP vam ser-hi i repassant el, el tríptic que convidava amb aquesta inauguració i repassant una mica doncs, la història no? de, del que és la fàbrica vella, el municipi i del tèxtil, etc. hi ha una frase que ens inquieta profundament i que voldríem saber si, si és una consolidació d'una confirmació d'alguna sospita que ja teníem o que és, i és que fent història, com dic parla dels treballadors que hi havia a la fàbrica l'any 1885 i que el 1897 van arribar 1062 talers mecànics i que a partir del 1939, després de la guerra civil es va viure una altra època apassionant és a dir, que Convergència i Unió permeti que amb un tríptic que parli del pacte fulvial o del que sigui permeti i que es parli del franquisme com a època apassionant ens preocupa profundament i no sé si mereixo un aclariment o no, en tot cas, això mereixeria que no s'hagués publicat mai. No envingueu a que us esteu referint al món intern de les fàbriques, a que els treballadors hi havia molta feina en aquell moment, perquè en aquell moment no hi havia llibertats sindicals, hi havia una situació de repressió total i absoluta, i res del que passés en una dictadura militar com el franquisme es pot considerar, al nostre entendre, que som antifranquistes i antifeixistes, no sé si vosaltres és el cas, com a època apassionant. Un cop dit això, també en una altra inauguració, avui hem parlat molt del tanatori, segurament molts de vosaltres hi éreu, nosaltres com a CUP també vam anar, i quina va ser la nostra sorpresa quan ens vam trobar el senyor Paracosta beneint, que no és el mateix que consagrant, que això ho hem après els de la CUP darrerament, a la sala del tanatori. Entenem que el denatori és una reivindicació compartida per moltíssima gent però sobretot per aquelles persones que defensem el dret a cerimònies laiques i per tant doncs, entenem que en aquell dia eh, no es corresponia que una persona que, que representa una, una ideologia religiosa estigués allà fent un ofici o no sé com s'hauria de titular és dir, o tocava convidar a totes les persones que poguessin representar totes les sensibilitats religioses del municipi o en tot cas que no nigués cap el senyor Paracosta té diferents esglésies i ermites en el municipi diferents llocs consegrats agrairia uh, per fer els seus oficis i entenem que el denatori no era el seu lloc l'equip de govern potser ens voldrà respondre que això no ho van decidir ells que això va ser eh, doncs un, una inauguració que va ser conduïda o proposada per l'empresa que té la concessió però el sol és públic, la concessió administrativa l'ha de controlar l'Ajuntament i entenem que el dia que van rebre la proposta de que el senyor Paracosta formés part de la inauguració, aquell dia havien de dir doncs, que no, que aquella cerimònia seria del tot civil i que per tant un representant d'una ordre religiosa, només d'una, doncs, eh, aquell dia, doncs, en tot cas si volia anar-hi que inés com a ciutadà, però no a beneir aquella sala. També voldríem saber com està el tema del ROM. Ara ja feia dies que no ho demanàvem, però estem parlant des del primer dia de legislatura i el... acabarem la legislatura aviat i no sé si tindrem ROM i aprofitant que hi ha aquí un company del Regió 7 no ho teníem preparat eh, abans de veure't però és que com que avui donàvem compte d'una sentència de Repsol si vosaltres recordeu eh, Convergència va liderar un gran titular fa uns mesos, no sabríem dir quan exactament de que l'Ajuntament de Sallent potser hauria de pagar no sé quina milionada d'euros per culpa d'una mala gestió en l'anterior legislatura relativa a Repsol, simplement confirmar que l'Ajuntament de Sallent no haurà de pagar ni un euro a Repsol i que per tant aquell titular era absolutament alarmista i no portava en lloc. No sé si ara aprofitant que hi ha ja el company de la premsa que Convergència voldrà rectificar el que aquell dia va titular. I per acabar hi ha dues instàncies que no hem rebut resposta. Ens hem estat esperant, perquè una és del 27 de gener del 2009, demanàvem una informació relativa al tot el desallotjament dels veïns del barri de, de l'estació. En eh, teníem que estava bé conèixer doncs, quantes persones s'havien reallotjat, en quin règim de lloguer, de compra, com anaven les indemnitzacions. Estem parlant del mes de gener, clar. També al final acabarem l'any. I no hem rebut resposta. L'Ajuntament ens va comunicar que havia fet la petició a, a la Generalitat i que estaven a l'espera de resposta però que és responsabilitat de l'equip de govern vetllar per les respostes que demanem a l'oposició i, per tant, si veuen que des del de 27 de gener no se'ns ha contestat, doncs potser vosaltres podríem fer alguna cosa perquè s'agilitzi aquesta resposta. I per acabar, i crec que no ens deixarem res, també vam entrar a una instància el 27 d'agost eh, si recordeu vam aprovar per unanimitat en el plenari posar el nom de Guillem Agulló el jove valencià assassinat pels feixistes a València eh, demanàvem posar-li un, un, un nom en una plaça veient que no hi havia tampoc resposta vam entrar a una instància està en el cas justament de que inauguràvem un parc fluvial i pensant que potser aquell parc lúdic podria ser un bon lloc per posar-hi el nom del Guillem i com que tampoc hem rebut resposta esperem que la no resposta no sigui una intenció de no donar compliment a l'acord de ple i que ens responeu el més aviat possible quan podrem convidar la família del Guillem Agulló per anunciar-li que a Sallent hi ha una placa en commemoració en record del seu fill. Gràcies. Alguna pregunta per part del grup socialista? Senyor Bala, Sí, un parell Aprofitant les dues sentències que ha llegit el secretari jo voldria demanar que quan es fan complir les sentències no? i estic parlant del tema de l'antena la de telefonia mòbil que tenim doncs, al carrer Mestre Vilar em sembla que ja fa molt temps que va entrar sentència definitiva que s'havia de treure s'ha demanat un parell de cops amb instàncies, diferents grups polítics aviam quan es treuria, es va comentar que podés faria des de l'Ajuntament perquè telefoni que no vol fer-ho i aquí de moment no ho ha fet ningú o qui ho farà o es pensa fer o no es pensa fer complir la llei això és una primera pregunta la segona pregunta és si ja hem... sabíeu quant, quant ens costa l'Ajuntament o sigui la modificació de crèdit que haurem de fer per la integració tarifària que ja s'ha posat en dansa. a si s'ha calculat, no s'ha calculat i quan s'ho posarà per aquest any i per l'any que ve gràcies algun prec, alguna pregunta per part d'Esquerra Republicana? Senyora Sala. A veure, és un prec que ja ho vam fer l'any passat referent a la sol·licitud de, de subvenció per les entitats és a l'any passat bé manifestar que es eh, regulés el període que no, fos, que no coincidís el període de sol·licitud de subvencions en època estival, el mes de juliol i agost perquè hi ha entitats que la, Junta, la meitat de la Junta fa, fa vacances no es troben i que per tant era un període doncs, que per les entitats s'anava molt malament perquè després del termini doncs, no hi havia temps a fer-ho i que a vegades es passava perquè coincidia Bé, aquest any ha tornat a passar el mateix, no? Ha tornat a coincidir que les entitats havien de presentar la sol·licitud de subvenció i també el termini s'acabava mitjans d'agost. Per tant, sabem que hi ha entitats que per l'època aquest estival doncs se li va passar el plaç i per tant s'ha presentat però fora de termini, no? aleshores el que demanaríem a l'equip de govern és que aquestes entitats que han presentat aquesta subvenció fora de termini perquè coincidien al mes d'agost i perquè no eren de vacances doncs que realment estiguin a compte la sol·licitud presentada després una altra bé, una altra pregunta que fèiem bé ja l'ha dit la CUP que era referent al tenatori que ben trobar doncs, realment doncs, que no era adequat doncs que el Pare Costa fes la benedicció del tenatori no? creiem que és un espai obert a diferents religions i que per tant no era el moment, no era un lloc per anar a beneir no? per tant que creiem que la benedicció dins de l'Església Catòlica té els seus espais per fer, que per tant aquí el tenatori és un espai públic, és un espai doncs, que també al terreny és de l'Ajuntament i que per tant doncs, no pertocava fer aquesta benedicció i passo una altra pregunta Sí, bona nit eh, jo voldria demanar si hi ha previst fer alguna tipus d'adequació al que és l'antic bar de Cal Rovira sota la casa Torres Amat perquè ja s'ha vist moviment i veure si ens poguéssiu dir alguna cosa Molt bé, doncs intentarem donar resposta a les diferents preguntes Inauguració del Parc Fluvial, contestarà el senyor David Saldoni Inauguració del alternatori amb les dues intervencions tant de la CUP com d'Esquerra Republicana El senyor Jordi Quadros El tema del ROM, la senyora Ana Fernández La sentència de Repsol i el tema de l'antena Que són dos temes judicials, contestarà el senyor secretari I el tema de rellotjament del barri de l'estació, la senyora Ampar Arenes. Uh, el Guillem Agulló ho contestarem en un proper ple perquè estem doncs, uh, treballant amb el tema dels noms, la integració tarifària el tema del senyor Serra, Xavier Serramalera, les subvencions entitats en època estival el senyor Saldoni i el tema de la Casa Torres Amat també del senyor Saldoni el Senyor Saldoni Sí uh, Primer de tot men, men, pel tema de l'escrit de del del Folletó, de la inauguració del Parc Fluvial doncs, eh, diguem res més ni de la nostra intenció que la diguem que la compresa o la que es pot desprendre també doncs, eh, llegint, llegint això sinó que quan això ens va arribar a nosaltres va ser una proposta que ens vam fer des del departament i vam repassar l'escrit i vam entendre que es referia doncs, que a partir del doncs, 39 va haver-hi una època, diguem-ne, que la fàbrica hi havia molta feina, hi havia molta gent que treballava etc etc. Sí, sí que és cert que també és correcte o també es, es pot interpretar, diguem-ne, la forma que vostè ha dit i, diguem-ne, no seria no seria la nostra intenció, doncs a fer això, diguem-ne i entenem, doncs, que potser que se'ns hagi passat aquesta, aquesta aquesta frase i demanem, doncs en cas disculpes per la gent que es pugui sentir ferida per això perquè no era gent la nostra la nostra, la nostra intenció en referència al, no s'ha dit que sou conió de persone o no al tema dels, dels carrers vam dir que hi havia hi ha un, tot, tot a ha seguit de peticions que estan que estan recollides i que s'aniran doncs, a desenvolupant a mesura que es faiguin nous espais però aquest concretament era un espai que també tenia donc un nom com hi ha ja, molt, molt establets del qual s'nvia esríit molt que era el parc fluvial i no vam considerar doncs, haver-hi de posar cap altre, cap altre nom i això no vol dir que no vulguem donar acord en el, en el compliment de l'acord de ple sinó que diguem-ne rest està com, al, com altres noms que també s'han sol·licitat i estan en la mateixa situació pel tema de la de, la de les entitats en el termini d'estiu uh, sí, sí que és cert que va coincidir doncs amb, amb els dies no era, no era la nostra voluntat sinó que ho volguéssim volgut fer molt abans però per qüestions doncs, de va sortir en el, en el període estival vam fer que fos un període més ampli perquè agafés, agafés més dies però sí que és cert que hi ha hagut gent que han quedat en fora de termini ara hi una estem en fase, hi ha un informe ja tècnic de la resolució d'aquestes subvencions ara es convocarà les comissions per fer-ho i també hi ha una proposta perquè les entitats fora de termini puguin, eh, puguin tindre una, una resposta favorable i en referència al bar al bar de Cal Rovira s'està adequant perquè considerem que era un espai eh, molt bo que tenim aquí al centre de la població i que creiem doncs, que s'ha de poder aprofitar concretament la intenció eh, és, sabeu que l'any passat vam muntar la, bueno, dos dies a la setmana i havia el que en dèiem la turbina petita que els nens eh, amb les mares anaven a la, a la turbina dos dies a la setmana i podien doncs, a jugar, sobretot a l'hivern quan no hi ha altres espais segons on pugui estar perquè a fora doncs, fa molt de fred doncs estem intentant adequar la, la primera part del, del bar de Cal Rovira per poder-ho adequar perquè doncs, les, les famílies puguin a, anar allà doncs, amb els nens i poder doncs, estar les tardes, les tardes i poder a les tardes d'hivern i poder-hi posar joguines i poder-hi posar doncs, espai perquè doncs, la, la canalla puguin estar cobert i calents en el, en el període d'hivern i llavors, posteriorment, el que volem fer també és anar, anar adequant tot l'espai que hi ha dintre, que hi ha molt, hi ha molt, hi ha molt espai que aprofitable. Senyora Ana Fernández. Sí, respecte a la, a la continuació del treball per al RUM, es va fer una iniciació de començar i després amb temes de pumps i reunions diverses, fins i tot ara tornant de vacances, jo ho vaig comentar, no recordo si amb una informativa o engegar un altre cop, però se' va demanar esperar una miqueta al tema del POM. Po no hi ereses aquest dia, però sí que, sí que es va parlar i ho vaig comentar, ja començarem un altre cop a engegar el tema de, del roM i se's va demanar que esperéssim elPO i després treballar de valent amb el ROM. roM.é que nosaltres no no hem, no hem perdut les ganes d'ex continuarari i hem passat el PO però respectant la, la, la petició d'altres dos polítics. Pues, començarem i començarem de ple per poder aprovar-ho abans possible Senyora Arenas Sí, és en referència al punt de, del tema del rellotjament de tots els veïns eh, per part de l'Incasol que és el que va estar efectuant tota aquest, aquesta gestió Nosaltres eh, ho vam demanar arrel d'aquesta petició i arrel també per tenir també nosaltres un control i perquè a vegades et vénen alguna una queixa i doncs, com a mínim poder-ho contrastar. És veritat que no està contestada i que probablement, com que es va demanar i no han contestat, el que farem és, aprofitant la teva insistència i la nostra també, aprofitant que ens ho has recordat, tornar-ho a demanar de forma contundent i esperant que tindran una resposta en breu. Jo em comprometo ara des d'aquí al plenari a, a que sigui. Gràcies. Senyor Serra Sí, en resposta a la, a la xifra de la, de la integració tarifària de memòria, eh, perquè si no, no, no la sé exacta, però diria que està als, als voltants dels 2.000 llargs, 2.700 3.000, sí, seria la part d'aquests tres mesos, des de l'octubre fins a 31 de desembre Senyor Quadros, que a part o de contestar el tema del tenatori també informarà sobre el, la comissió de seguiment homenatge a Miquel Pol i Aragall que és la comissió que es va constituir i que un cop cada tres mesos es va... Sí, doncs, senyor Quadros. Sí, eh, referent a la pregunta del tenatori, eh, amb les ordenances que vam tindre dimarts fa, doncs, que fa un, una setmana i mitja, eh... Es va dir que, veure, el del Memor ens van presentar tot l'acte de la inauguració del d'alternatori, on constava tot el, on hi hauria tot un escrit de tot el que farien. Nosaltres ens va semblar correcte, és a dir, que ens va semblar que nosaltres vam trobar correcte i des d'aquí, bueno, l'acte va concedir d'això. També que vaig parlar després, posterior, amb ell, que li dir, ha hagut això, que ha hagut queixes tant d'Esquerra de, ja Republicana, del la CUP, com d'altres membres. El consistori i gent personal que havia dit que havia queixi i va dir no és que en principi civil si haguésu dit que eh, no voleu que el, el, el pare Costa Benís hauria vingut convidat i hauria quedat com un convidat més, però com que nosaltres hem considerat que l'acte autoà correcte, hem decidir que, que es fes tot. Bon, només dir també que eh, em sembla que per, el no està consagrat en sap que es poden fer també actes civils, és a dir que per això que dic, en principi a veure, no és la intenció d'ofendre, però si en cas s'ha ofès algú, doncs demanar-li disculpes. Gràcies. canvi de tema, eh? O sigui que, referent al tema de, de la comissió d'homenatge de Miquel Pol i Aragall, eh, ens vam reunir amb la comissió de seguiment, al mitjans de, de juliol, on el qual es van determinar pues, fer varios actes, és a dir... Eh, hi doncs, havia doncs, el de la filatèlica que vam doncs, fer un, un matasegell mateixe, hi eh, havia doncs, el senyor Sensada eh, que demanava que doncs, es podien practicar fer alguna obra de teatre de forma, així, o amb amateurs o, o amb professionals eh, es van doncs, recitar el russó que és una de la, una, una, una, un tema dels més importants que té però clar al final es va arribar al punt de dir bueno, sí podem fer moltes coses però si no sabem de què disposem de quan ens podem arribar a gastar per fer tot l'acte eh, no podem dir farem això farem farem l'altre si no sabem des d'on de, podem partir eh, a partir d'aquí ens hem reunir amb el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat on aquí ens van adreçar el tema de la l'institució de lletres catalanes que és l'única dia on podem trobar un tipus de subvenció amb la senyora Yolanda Palagrit, de la qual aquesta setmana se si s'ha li liat donat enviar un altre correu per a veure quin tipus de subvenció, quines línies estan previstes de cara a l'any vinent i tot això perquè les d'aquest any estan esgotades i que no podem a partir de cap. Sigui que estem pendents de que ens digui alguna contesta i a partir d'aix, ja en aquestes vies a partir aquí començar a muntar una mica els actes o tornar-se a reunir i acabar de decidir quins actes es faran. Gràcies. El senyor secretari ens informarà sobre el tema de la sentència Repsol la intervenció de la CUP i sobre el tema de l'antena de telefònica del senyor Manel Bens del Corp Socialista. Senyor secretari. Perdó, per fer un petit aclariment al senyor Gabriel referent a, als contenciosos de Repsol referent a l'estació de servei que, que són dos contenciosos que la sentència que hem parlat avui bueno, és per la revocació de la llicència d'obra que s'havia aconseguida anteriorment i que va ser revocada a conseqüència de la caducitat de la llicència ambiental i que l'altre contenciós que en primera instància l'Ajuntament va perdre que és el dels famós per desgràcia 1.300.000 euros que actualment a hores d'ara la sentència deia que l'Ajuntament havia de pagar, això encara està en apel·lació i els propers mesos sortirà la, la sentència. Referent a, a l'antena telefònica és totalment cert que fa molt i molt temps que, que va sortir l'última sentència però també és cert que l'Ajuntament doncs, no ha pagat de fer els moviments que, que, que ha creu convenient per fer però realment sí que s'hauria d'arribar ja a una solució definitiva Un cop hi va haver l'última sentència l'Ajuntament va demanar a Telefònica l'execució, no va fer cas llavors van començar l'execució subsidiària inicialment en presentant els pressupostos i en posterioritat l'execució subsidiària definitiva ja com, dient en claretat els costos que tenia tant per l'enginyer tècnic de telecomunicacions com per part de l'empresa que ha de portar a terme el desmantellament això també se li va comunicar se li va donar 10 o 15 dies per contestar però no va fer cas i a partir d'aquí nosaltres vam demanar a partir d'aquí o ja el teníem o, o simultàniament un informe tècnic de l'enginyer que es portarà a la direcció del desmantellament i si finalment s'ha de portar a terme l'execució societària i allà sí que també li vam passar tota la sentència perquè hi havia molta documentació tècnica dintre la mateixa sentència que era difícil interpretar Ell el que va amb el seu informe el que va informar és que tota... els contenciors s'ho versaven sobre el que s'havia de de treure fora l'estació base de telefonia mòbil Llavors, fa una foto primera de quan estava muntada aquesta base de telefonia mòbil i actualment les dues banyes que encara falten el concreta que les bases de telefonia mòbil estan retirades no obstant, com que m'imagino que l'esperit de tot el contenciós anava per la retirada tant de la base de telefonia mòbil com del masteler és el que hem d'intentar aconseguir no obstant aquestes dues banyes que són les que encara es poden visualitzar ell creu, però el que passa que si no s'entra dintre no es pot comprovar bé en teoria no haurien de donar ja servei, però el que ell pensa que podria ser és per donar cobertura als tracts que diuen els tècnics, que és de telèfons rurals d'accés celular que això es fa servir per donar cobertura a, a, a masies o... Vallet. Una, una altra cosa a puntualitzar és que aquests tracts Uh, telefònica els hauria d'haver retirat ja o que deixar lliure fa bastant mesos perquè va ver una, una ordre ministerial L'últim moviment és que s'està preparant ja la, la sol·licitud al jutjat per dir dia que s'haurà de fer el desmantellament però sí que aquesta setmana ha sortit una última intenta telefònica demanant si aquest servei, aquestes dues banyes que queden a l'antena, si encara donen servei i si és abstract i també recordant que en tot cas ja hauria d'haver estat lliure des de fa bastants mesos però com que segurament no he contestat tampoc amb aquest últim requeriment doncs esperem que tres setmanes dues o tres setmanes es pugui preparar ja la, la sol·licitud d'autorització d'entrada a domicili per fer realitzar el desmantellament molt bé, doncs sense més assumptes que detectar donem per acabat el ple de la corporació si del públic assistent algú vol fer alguna intervenció senyor Soler porten el micro aquí bé, bona <coughs> perdoneu però tinc el gargançó bastant sec no, no, no ens hem remullat Uh, jo ja fa uns anys que vaig demanar en aquest consistori ara que s'ha parlat del tenatori i de, de tot això de què tindria de pensar en retirar el nom del cementiri va semblar que parlava d'una cosa molt rara però vaig aclarir que era degut a la gran quantitat d'emigració que ve i moltes religions que hi ha no era correcta, vaig al meu parer de que fos cementiri catòlic de Sallent el que es podia fer era retirar un cementiri municipal catòlic de Sallent dir, retirar la paraula catòlica semblava que això havia passat no fa massa temps em vaig enterar per no sé quin acte de que era cementiri de l'àngel custòdic i el dia 24 d'aquest mes era l'aniversari de l'enterrament del meu pare vaig anar al cementiri i a la porta he vist que hi havia plantificat una gran creu allà cosa que em sembla fora de lloc si és un cementiri laic a l'entrada jo crec que no hi té de cap creu és aquesta la meva queixa Una altra intervenció Dona Sensada Bé, tres coses La primera, sobre la sentència aquesta de Red Sol, aquí diu que la imposició de costes és a favor, és a favor de l'Ajuntament i en contra de l'apel·lant Aquest, Aquestes costes si ens referim al cost total de l'obra representarien aproximadament si és sobre aquest milió d'euros calculat aproximadament que valdria tot això el 20% aproximadament que són els honoraris de, del col·legi d'abogats serien 200.000 euros per l'Ajuntament no? o si és un judici de quantitat determinada com a mínim, segons el col·legi d'abogats els honoraris serien cap als 3.000 euros aproximadament, veritat o no veritat? Ja cal identificar si és quantitat determinada o bé si és per una totalitat Vale, això, això, és un, això és un dels casos que volia demanar, dos, segon, en quant a la referència a les famílies monoparentals, la llei de la família que la va fer el senyor Aznar sí que es va preocupar de les famílies numeroses però es va preocupar de tal manera que va dir que família numerosa era dos a partir de dos fills a partir de dos fills, o sigui, más de dos hijos, deia totalment la llei, però llavors hi havia un apartat de la llei que deia les viudes en dos fills també seran considerades famílies numeroses caram greuge comparatiu amb les famílies monoparentals. perquè si tenen dos fills a sobre no cobren prestació de viure d'etat això és un greuge que ningú se'n va preocupar i ningú va dir res al seu dia per tant cal recordar-ho també recordo que aquest aquesta norma va sortir reflectiva en els propostes generals de l'estat de l'any 2008 a la qual va dir el govern socialista que faria l'ordenança per contemplar-la encara l'estem esperant tercera cosa, avui en dia amb les famílies separades o les dones separades que no cobren clar, ja és una monoparental ja que no tenen altres retribucions separades o divorciades homes separats o divorciats ja no tenen cap retribució a compte d'això per tant, ja és una consideració clara i de facto de família monoparental ja que no reben cap prestació per començar aquestes. segona, durant tot l'any 2008 la Generalitat donava beques durant tot l'any 2008 donava beques perquè professionalment no vaig tramitar a nens perquè el que es pretén és el dret dels nens que tinguin els mateixos drets dels nens a nens que tenien aquestes condicions de dos fills això ho feia la Generalitat l'any 2008 passa que ara s'ha regulat per llei que tocava com una altra cosa molt important de llei l'ecaució que donava la Generalitat i l'Estat per les dones separades o homes separats divorciats que no, compre... no cobren la pensió alimentícia perquè falli, s'ha tret gran problema tenim pels nens vull dir, em sembla que és una cosa preocupant i a tenir-ho en compte però aquí tothom passa de tot estem en una època de resistència econòmica és una crisi estructural en tots els efectes, si caminaran amb un capitalista o no, no ho sé però és estructural, hem finançat, hem finançat el nostre creixement econòmic a base d'endeutament i l'endeutament actual dels famílies d'aquest estat és un 253%. veritat, senyor Manolens, ho sap vostè, aquests nombres que els domina. Per tant, el creixement l'hem comprat a base d'endeutament i per això ha produït a dur. Segona, estem en una època defleccionària. El problema defleccionària, què vol dir que tots els convenis que té l'Ajuntament fixats els arregla, els apuja segons l'IPC. Si l'IPC baixa, què farà els convenis? Baixar? Pagarem menys, per lògica. Perquè així ens diu la llei. Si mi ara allà al despatx em ve un senyor que diu que té de canviar l'IPC o de canviar la pensió alimentícia que li hem de fer aplicació de la tarifa del juriol de l'IPC, de l'Institut Nacional d'Estadística és, és el menys 1,4 o sobre l'agost que és el menys 0,8 oi, si els porto aquí l'Institut Nacional d'Estadística juriol menys 1,4 agost menys 0,8 els porto aquí i davant, davant de les coses que estan acreditades ho sento molt, jo Déu no hi crec Déu no les pot canviar, però els números hi són i una cosa, la vivenda actualment hi ha una baixada d'un 17% Institut Nacional de Estadístiques, que no porto res més aleshores, si l'Ajuntament cobra més què està fent? D'acord Estic d'acord amb l'Ana, totalment d'acord amb la progressitat dels impostos, estic totalment d'acord d'això ni hi discutirem ni vull entrar-hi perquè estic d'acord però pels les famílies que estan necessitades el que els estem fent és un, un suposat enriquiment il·lícit per part de l'Ajuntament perquè no complim les lleis estructurals que marca l'economia gràcies una altra intervenció? En tot cas, només pel tema de les costes, el senyor secretari li, li informarà. No, simplement que com la sentència doncs, és estimar el recurs d'apel·lació, doncs condenen costes a la part apel·lant i a partir d'ara comença el procés per, per fer la taxació d'aquestes i hi haurà escrit de l'Ajuntament i és també la part contra de la de defensa i al final el jutge decidirà es pot defensar pot defensar i segurament, si no està d'acord amb la tasació de costa que presenti l'Ajuntament, té dret a presentar un altre, un altre escrit que, que digui el contrari o que, bon, si no està d'acord, jutjat decide. Bé, doncs, moltes gràcies, molt bona nit i fins al proper.